فإن خير الكلام كلام الله أز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Al-Mustami'in Al-Kiram Para pendengar radio ibnu Al-Qayyim FM Dimanapun kalian berada Semoga Allah Jalla wa'ala Senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada kita sekalian Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Melindungi kita dengan perlindungannya dari berbagai hal-hal yang memudaratkan dari musibah wabah dan yang lainnya Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada sore hari ini pada hari Sabtu tanggal 9 Ramadhan Tahun 1441 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei Tahun 2020 Dalam kalender Nasrani Alhamdulillah Kembali kita melanjutkan Kajian rutin kita di bulan Ramadhan ini Dengan mendulang faedah Dari kitab Uddatus Sabirin Wadakhiratus Syakirin Karya Al-Allama Ibn Qayyim al jauziyah Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-16 yang menyebutkan kumpulan hadith-hadith yang diruatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam tentang kesabaran Anjuran untuk bersabar. Serta kutamaan yang Allah SWT berikan. Kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Kemudian beliau melanjutkan. Wafil muwatta. Dan disebutkan dalam. Riwayat al Imam Malik Rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari hadis Atta Ibn Yasar rahimahullah Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika mريض العبد بعث الله اليه ملكين Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya dua malaikat Di mana Allah jalla wa mengatakan kepada dua malaikat tersebut Unzura mada yaqulu li'uwadihi Kalian perhatikan Apa yang dikatakan oleh orang yang sakit ini kepada para penjenguknya Fa'in huwa iza ja'uhu hamidallaha wa asna'alayh Rafa'a thalika ilallah wa huwa a'lam Maka apabila Yang menderita sakit ini ketika Dijenguk oleh para penjenguknya. Dia memuji Allah. Dia senantiasa menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua malaikat itu pun menyampaikannya kepada Allah. Dan Allah azza Wajal maha mengetahui. Apa yang diucapkan oleh para hambanya. Lalu kemudian. Allahu Jalla wa'ala pun mengatakan, li'abdi alaiya in tawafaituhu an udkhilahu aljannah. Merupakan jaminan dariku untuk hambaku. Apabila aku mewafatkan dia, maka aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa in anasyafaituhu an udhilahu lahman khairan min lahmihi. Wadaman khairan min damhi dan apabila aku memberikan kesembuhan kepadanya dari penyakit yang ia derita maka aku akan menggantikan untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya. Wa an ukafir anhu sayiatih dan aku akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta dan nampak bahawa hadis ini ada yang terputus, hadis mursal. Atha bin Yasar, seorang tabi'i. Beliau langsung meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun kata pentakrit dari kitab ini bahawa hadis ini memeriki memiliki beberapa jalur yang bersambung yang disebutkan oleh al Imam Al Bani rahimahullah dalam siri siri as Sahihah dan beliau berkesimpulan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih maka di dalam hadis ini keutamaan bagi seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang dideritanya bahwa hal itu tidaklah menjadi penghalang baginya untuk senantiasa memuji Allah untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun, seorang hamba dianjurkan untuk memuji Allah Jalla wa'ala. Baik ketika mendapatkan kenikmatan. Atau ketika mendapatkan sebuah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Maka dia tidak berhenti untuk memuji Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa seorang yang memuji Allah ketika dia sakit dan bersabar dengan penyakit yang diritanya maka dia akan selalu mendapatkan kebaikan dia akan selalu meraih kemuliaan apabila Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam mewafatkannya maka itu menjadi kebaikan baginya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan dia ke dalam Al-Jannah Dan apabila Allah tabaraka wa ta'ala Memberi kesembuhan kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya Lalu Memperbaiki Kondisinya dan keadaannya, dagingnya diganti dengan yang lebih baik, darahnya diganti dengan yang lebih baik. Yang dimaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan tubuhnya lebih baik, dan dia mendapatkan taufik dari Allah Allahujalalawala dibimbing oleh Allah Taala agar dia senantiasa dalam keadaan baik dan tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal nakah hadis ini menerangkan tentang keutamaan seorang yang bersabar dan senantiasa memuji Allah SWT ketika Allah SWT memberi cobaan kepadanya berupa sakit dan disebutkan pula dalam riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Jika Engkau kumpulkan Allah al nada mudadin, "Aina ahlul fadhl?" Apabila Allah Jalla wa'ala mengumpulkan seluruh makhluknya, maka berteriaklah penyeru. Di manakah orang-orang yang memiliki keutamaan, maka berdirilah beberapa dari manusia dan mereka sedikit jumlahnya mereka bersegera berangkat dengan begitu cepatnya mereka menuju kepada surga Allah Jalla Ala lalu kemudian para malaikat menemui mereka dan para malaikat pun bertanya kepada mereka inna narakum sira'a ila al-jannah faman antum sesungguhnya kami melihat kalian Bersegera menuju surga. Siapakah kalian ini? Maka mereka menjawab. Nahnu ahlul fadul. Kami orang-orang yang memiliki keutamaan. Para malaikat bertanya. Apa keutamaan kalian? Maka mereka menjawab. Kuna idha zulimna sabarna. Bahawa kami apabila kami dizalimi. Maka kami bersabar. Wahidah usi'ah ilainya afauna dan apabila ada yang melakukan keburukan kepada kami maka kami memberi maaf kepadanya. Wahidah juhila alainya halumna dan apabila ada yang berbuat jahil kepada kami maka kami menyikapinya dengan kesabaran maka dikatakan kepada mereka ini Udkhulul jannah. Fa ni'ma ajrul amilin. Masuklah kalian ke dalam surga, maka sesungguhnya itu sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang telah beramal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abid Dunya. Namun hadis ini adalah hadis yang terdapat kelemahan dalam riwayatnya. Dan disebutkan dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika beliau membagi-bagi harta maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi-bagi harta ada sebagian orang mengatakan hadhihi qismatun la uridu biha Ini adalah pembagian yang tidak diinginkan untuk mengharapkan wajah Allah. Jadi orang ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikhlas dalam pembagian dan tidak bersikap adil dalam pembagian. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling adil. Dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan tuduhan tersebut oleh seorang yang bernama Zul Khuwaisirah yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau ya Rasulullah i'dil berbuat adillah engkau wahai Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman ya'dil idza lam ya'dil wa Rasuluh siapa yang akan berbuat adil apabila Allah dan rasulnya tidak berbuat adil Karena ketika itu Rasulullah SAW Membagi harta rampasan perang Memberikan kepada sebahagian para sahabat Dan lebih terkhusus lagi orang-orang yang baru saja mengenal Islam Baru saja masuk ke dalam Islam Dan Nabi SAW ingin mendekatkan hati mereka dan menguatkan mereka kepada Islam Agar mereka semakin kokoh, sehingga Nabi Alihissalam memberikan kepada mereka pembahagian yang banyak. Sementara sebagian para sahabat, bahkan diantara para sahabat yang lebih terdahulu masuk ke dalam Islam, mereka tidak mendapatkan bahagian itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan, Inni laa Uthi al-Rajul, waghiruhu ahabu iliyah minhu, khshyat ayakkubahu Allah azza wajall, fi nair jannah. Sesungguhnya aku memberikan kepada seorang, padahal yang aku tidak berikan, aku lebih cinta kepadanya, karena keimanannya lebih kuat, karena keistiqamahannya, karena dia telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah dalam suka dan duka dari asabiqunal as awwalun Rasulullah tidak memberikan kepadanya kata Nabi alaihi salat wassalam aku memberikan kepada seorang yang tidak aku berikan aku lebih cinta kepadanya karena aku khawatir jangan sampai yang tidak diberikan ini jangan sampai yang diberikan oleh Nabi Alaihi Sallatu Wassalam apabila beliau tidak memberikannya maka menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam api neraka yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengokohkan keimanannya menjadikan dia semakin cinta kepada Islam nah orang yang menegur Nabi Alaihi Sallatu Wassalam ini menegur dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap adil tidak ikhlas dalam membagi dia tidak mengerti mengapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu maka ketika nabi alaihi dituduh tidak ikhlas dalam pembagian kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu Akhi Musa qad uziya bi akthar min hadza fa Allahu Azza wa jalla murahmati saudaraku Musa alaihi salam. Beliau telah disakiti lebih dari ini. Lalu kemudian beliau bersabar. Beliau bersabar. Maka Rasulullah s.a.w. bersabar ketika beliau dituduh dengan tuduhan tersebut dianggap tidak adil dalam pembagian, dianggap tidak ikhlas dalam pembagian. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'amin musibah yang terjadi pada Muslimah, tidaklah satu musibah yang menimpa seorang Muslim melainkan Allah Jalaluh Alad menghapuskan kesalahan kesalahannya. Bahkan duri pun yang masuk ke dalam Salah satu bagian tubuhnya itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosanya. Dan hadis ini bersifat umum musibah apa saja yang menimpa seorang muslim dalam kehidupan dunia apabila yang menghadapinya dengan kesabaran mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala maka itu menjadi sebab Allah Jalla wa Ala menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya seorang jatuh sakit atau seorang terkena musibah seorang terkena duri masuk ke dalam kakinya atau salah satu bahagian dari tubuhnya mengalami demam, pilek atau penyakit yang lainnya, yang itu termasuk musibah. Maka itu menjadi sebab Allah Jalla Jalalawala menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan seorang mukmin. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. داري حديث أبو سعيد الخدري دان أبو هريرة رضي الله تعالى انهما باهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه Tidaklah yang menimpa seorang muslim dari keletihan, kelelahan, rasa sakit, kesedihan, gangguan, gundah gulana, bahkan duri yang menimpanya. Yang menusuknya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia perbuat. Demikian pula dalam sahih Al-Imam Muslim. Dari hadis Aisha radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusibul mumin shawkatun fa ma fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hatta 'anhu biha khati'ah." Tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin. Apakah itu duri yang menusuknya atau lebih dari itu. Melainkan Allah Jalla wa'ala mengangkat derajatnya. Dan menggugurkan darinya kesalahan. Dan juga diruatkan. أله الإمام أحمد رحمه الله دلّه المسنّد دار دل حريث أبو ريرة رضي الله عنه به رسول الله صلى الله عليه وسلم برسدة لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده Hatta yelqallah wa ma'alihi khati'atun Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa cobaan dan musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah pada jasmaninya atau pada hartanya atau pada anaknya hingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak lagi memiliki satu pun kesalahan subhanallah perhatikan hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah hikmah di balik cobaan hikmah di balik musibah yang menimpa kaum mukminin dan kaum mukminat Meskipun dari satu sisi seseorang merasakan sakit dan bahkan terkadang sakit itu sangat berat dia rasakan. Namun apabila dia bersabar, dia bersabar, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah jalla wa'ala maka itu akan menjadi penghapus seluruh dosa-dosanya. Pada saat dia bertemu Allah Jalla wa dalam keadaan dia tidak lagi memiliki kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Senantiasa musibah itu menimpa seorang mukmin yang lelaki, mukminah yang wanita fi jasadihi pada jasmaninya. Naka, ini juga merupakan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang diantara mereka ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkena dampak dari virus. COVID-19 yang menyebabkan dia menjalani perawatan yang mungkin diantara saudara-saudara kita pun ada yang meninggal disebabkan karena menderita virus tersebut dan ia meninggal karenanya maka bergembiralah apabila mereka bersabar dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang menimpanya tersebut atau wabah yang menimpanya, maka di saat dia bertemu Allah SWT dalam keadaan dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan yang tinggal adalah kebaikan dan amal saleh. Atau menimpa hartanya. Dia kehilangan harta. Dan dia bersabar. Dan meyakini bahwa itu semua milik Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila menghendaki untuk. Mengambilnya kembali maka. Kembali kepada Allah. Dia menghadapi dengan kesabaran dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau yang menimpa anaknya dia cinta kepada anaknya tersebut lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya mendahulinya menuju alam baka alam akhirah Maka dia bersabar, maka kesabaran itu akan menjadi kebaikan baginya. Dan diriwayatkan pula oleh at tirmidzi Imam Ahmad, Ibn Majah dari hadith Saad bin Abi Waqqas, radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau ditanya Ayyun nasi asyaddu balaa Siapakah manusia yang paling berat cobaan dan ujian yang menimpanya Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Al anbiyau thumma salihuna, thumma al-amthalu fal amthal Cobaan yang paling berat dirasakan oleh para nabi kemudian orang-orang yang saleh, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya yubtalar rajulu ala hasabidini seseorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkatan keimanannya sesuai dengan kadar agama yang dimilikinya Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ihi Apabila dalam keimanannya itu memiliki kekuatan dan kekokohan maka akan bertambah cobaan yang menimpanya Wa in kana fi dinihi riqqa khuffifa Dan apabila di dalam agama dan keimanannya terdapat kelemahan maka diringankan cobaan itu darinya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 Melalui sebab cobaan yang menimpanya. Ketika ia diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dia bersabar. Dia rida terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Jalla wa'ala untuknya. Dia mengharapkan rida Allah. ta'ala. Maka. Ketika cobaan itu terus menimpa seorang hamba. Dan setiap cobaan datang. Dia menghadapinya dengan kesabaran. Maka satu ketika dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak lagi memiliki satu dosa dan diruaskan oleh Imam al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata beliau satu ketika aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihissalatu wassalam, mengalami demam yang sangat tinggi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Aku bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Inna kalatu' aku wa'akan syadida. Wahai Rasulullah, sesungguhnya, demam yang ada pada dirimu, merupakan demam yang sangat tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal memang benar demikian. La u'akukama u'akurajul animingum. Apabila aku mengalami demam, maka demam yang aku rasakan dua kali lipat dibandingkan demam dua orang dari kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam demam seperti Dua orang yang demam digabung menjadi satu. Itulah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilipat gandakan demamnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Apakah itu disebabkan karena engkau mendapatkan dua kali lipat pahala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, memang benar demikian." "Wallazi nafsi biyadihi" Ma al ardi muslimun yusibuhu adha. Min maradin fama siwah illa hatta Allah anhu khatayahu. Kama tahtu syajaratul yabisatu warakaha. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang muslim yang ada di muka bumi ini. Yang... Merasakan musibah, gangguan berupa penyakit. Atau yang semisalnya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menggugurkan darinya kesalahan-kesalahan dan dosanya. Sebagaimana halnya pohon yang kering. Menggugurkan dedaunannya. Keutamaan. Yang dirasakan oleh seorang muslim dari musibah rasa sakit berbuah kenikmatan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan cobaan yang menimpa kita lalu kita menghadapinya dengan kesabaran menjadi sebab Allah Jalla wa Ala melipatgandakan pahala kita dan menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan kita. Sehingga ketika kita bertemu Allah Jalla wa'ala. Dalam keadaan kita tidak lagi memiliki dosa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahawa Aisyah mengatakan ma ra'aitul wajah. Ala ahd ashad minhu ala rasulullah sallallahu alaihi waala alihi wasallam. Aku tidak pernah melihat rasa sakit yang lebih parah, yang sangat berat, yang dirasakan, yang melebihi apa yang dirasakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami sakit dua kali lipat rasa sakitnya dibandingkan manusia yang lainnya sebab Allah Jalla wa ingin melipat gandakan pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditinggikan kedudukan dan derajatnya di sisi Allah sehingga beliau dimasukkan oleh Allah Azza wa ke dalam al-Jannah di tempat yang paling mulia yang paling istimewa. Yang paling tinggi. Di dalam jannatul firdaus. Maka ini ma'asyara al-muslimin rahimahkumullah. Yang kita bacakan. Dari. Hadith-hadith. Yang menjelaskan tentang kesabaran. Semoga kita. Dapat memetik pelajaran. Menambah ilmu dan menambah keimanan kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki kepada kita berupa kesabaran. Di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat. فالكتاس كاليا والله تعالى عالم بالصواب سمق أمبر بن فعد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته